Sábado eh, 12 de decembro de 2020 De verdade que non contaba con poder gravar hoxe E máis, prácticamente casi que nin contaba con poder sair hoxe A camiñar como o estou a facer polo paseo do Burgo Porque levamos unha tempada de choivas Que non vos podedes imaginar Para que vos fagades conta O último episodio que, graba, que saiu Gravouse en realidade o mércoles anterior E dende os seguintes xoves ata agora, está a chover prácticamente de seguido. Home non é que este 24 horas chovendo, pero imposible simplemente plantexarse eh, sacar o micro en condicións normais, como en condicións de seguridade, coas condicións de seguridade coas que me gusta grabar, senón prefiro non arriscar a saúde do micro, que é un trevello bastante, bastante caro. Eh, novedades dende aquela, pois. Precisamente, falando de mal tempo, merquei polo Black Friday unha netatmo. Xa, bueno, algúns de vos a sabere deso que é unha estación meteorolóxica. A realidade é que é un destes trebellos que un escoita falar maravillas del, que sempre quere ter, non sempre quixen ter unha netatmo, pero entre que é unha cousa máis ben cara, é un capricho, no meu caso caro, é que prácticamente os datos que me pode proporcionar unha netatmo, as cousas como son, os teño moi dun xeito bastante sinxelo na web, no que se refire á temperatura exterior, e para o que dentro da casa, en teoría, a razón de mercar unha cousa destas e poder sistematizar determinados sistemas de calefacción pero que eu non vou poñer en práctica porque ata o d'agora, realmente, cando cando calefactamos a casa pois cando a situación require, como que entes frío, pon aí o rodeador e... Que non vai frío, pois nada, que mira, que vai facer frío Pois mira, xa casi mellor o poñemos agora Este tipo de funcionamento é o que le vamos tendo dende que vivimos nesta casa E vai nos ben, así que realmente Fazer o gasto que, do, que custa esta chisme eh, O precio normal ronda os 156 euros Que bueno, digo ronda e digo un número exacto É que non estou seguro de si ese é o precio Pero vamos, máis de 150 euros Ese é o precio normal Así que, decía, bueno, eu se merco unha cousa destas, será seguro, por cando teña un desconto, moi moi xeito xeño. Eh, así, casi en plan tanteo, un día ocurreu, se me decir, sabes Eva, igual polo Black Friday merco este cacharro, ensiñáis yo. E pensaba que me iba a poñer así cara de, pero ti estás todo o rapaz pero non me dixo, bueno, pois pues, pidelle o reis. <risa> Unha cousa así que digo, caramba, así que nada, dicen, pois pues nada, hai que aproveitar a oportunidade. Cando chegou o Black Friday, mirei a ver si realmente estaba, normalmente o apoñen, así que mirei en Amazon e as cousas como son, despois entereime de que fora a, a maior rebaixa que lle teñen feito por un Black Friday, así que, e máis, non somerquei a... a estación meteorológica normal, senón que tamén collín, un módulo a maiores para, para ter monitoreada outra habitación polo precio que me custaría só a estación meteorolóxica. O caso é que a teño en casa e agora pois a, podo saber cale a temperatura exterior, a presión en milibares, a humidade xusto fóra da casa e tamén pois dentro do que son as habitacións bueno, teño unho salón e outro no despacho e o módulo o teñan o no despacho. Eh, a diferencia entre un e outro, é que o a estación en sí tamén mide o nivel de ruido, os decibelios, e o módulo interior, pues pois xa non, ese xa non, o xa o módulo que teñan o no despacho non proporciona ese tipo de dato. Pero bueno, a experiencia sí, tampouco vos vou decir que foi... Agora sí, agora estou a disfrutar do trevello, estou a xogar, este, este son os xoguetes, os xoguetes que temos de maiores son este tipo de cousas, que realmente non son prácticos prácticos, pois xa digo, xa, podería pasar perfectamente sen él, pero é unha cousa divertida de andar mirando no móvil, na web, mirando outras estacións, comparando, pois, nesta zona da cidade fai máis ou menos, porque no momento en que tes unha... Bueno, non sei realmente se si está aberto a calquera persoa, pero entre que te das de alta e tan patatín e patatán, Resulta que hai un unha chea non de outras persoas que teñen esta estación e comparten datos contigo e podes decir mira, pois nesta parte da cidade fai máis calor ou menos ou descubrn que is onde vivou máis ou menos sempre hai como un grau menos con respecto ao resto da cidade e así anda cousa. pero o que foi os inicios non forou de todo agradables porque aínda que parece que é moi sincera de instalar tiven bastantes bastantes bastantes problemas. E bastante lata, xa vos teño comentado que últimamente eu estou porque as cousas funcionen a primeira e que cacharrear xa non é esa cousa divertida que se plantexaba retos que tiñas que batir para conseguir facer funcionar eh, todo como un quere. Eu xa non estou para esas e costou. De feito, tiven como que reiniciar todo varias veces ata que por fin collega Sinal Bueno, non vos vou falar de como entendo eu que funciona, que non é exactamente por Wifi, Si funciona por Wifi o módulo inicial, pero despois os satélites non. Eh, o que máis problemas tiven foi co exterior. Bueno, unha xea de leries. O único problema a maiores que tiven tamén de eso foi precisamente co módulo exterior. E é que, segundo as instruccións, que eu esto non o sabía, aconsellan ou din directamente que ten que estar resguardado a choiva. Esto obriga a ter unha especie de paraguas, un porche, non? O ideal sería ter un porche e poñero o trebello pois ao resguardo da choiva. Eu eso non, non o teño. Nun primeiro momento, o que fixen foi poñelo no que o tendedeiro da casa onde tendemos a roupa, que digamos, o sitio máis exterior, pero que ten unha ventana, ten un vidrio que cubre oco separado do, da parede, a ventilación chega Por abaixo, sobre todo, e por os lados Ten unha especie de coberta E bueno, máis ou menos O que pasa é que sigue chovendo dentro o sea, Aí era un sitio que se iba a mollar E aparte, ese vidrio tamén iba a falsear de algún xeito á temperatura Así que, como a medición non iba a ser do todo o pura Todo o correctísima Que eu pensaba que debería ser, que teño o chisme Merquei unha especie de garista de plástico moi baratiña creo que foron 14 euros, unha cousa así que sirve pois para protesear este tipo de trebellos que teñen que estar ao exterior. As recomendacións ou os comentarios de persoas que tamén amercaron poñan o chisme bastante, bastante, bastante mal. Sobre todo porque a maioría dos comentarios facían referencia a que se ti colocas o módulo exterior directamente ao sol en inverno, igual non tanto, pero decían que en verán a temperatura que marcaba, pois igual chegaba a ser 5 ou 6 graus por riba da realidade. E claro, xa hai unha diferencia bastante enorme. No, no meu caso, a pare, o, xa, o sitio onde o teño colocado dao norte, nunca lle pega o sol, así que en ese sentido non tería problema. Aínda que claro, o feito de telo dentro dun cacharro de plástico, por moi da ventilación que teña, Igual, pois, habería que calibrar o aparato Cousa que fixen A estación permite que ti sumes ou restes os graus que queras E aquí, se acaso, o problema era saber exactamente cal era a temperatura que tiña que medir E para iso, o que fixen foi recurrir a estacións de... cercanas Teño dúas bastante preto da casa En realidad, tres Despois, xisto, no... <risos> cando estaba a preparar o módulo este exterior de Cateime, de que o meu veciño, o porta con porta, ten outra. E non só é que teña unha estación como a miña, senón que incluso ten o anemómetro, porque a este, a este cacharro podes de un pluviómetro para medir a choiva, claro, e un anemómetro para medir o vento. O meu veciño tiña incluso o anemómetro, cousa que eu non me decatara, porque o ten apoyado na fiestra, cun risco que eu non, que eu non sería capaz. De Deixar simplemente apoiado, no alfei tardaventá, tanto unha cousa como a outra. A entemperie, chovendo, bueno, en fin, el sabería, sabería, porque precisamente do meu veciño falareibos no quilómetros gratis, que gravarei de seguido. Despídome xa por aquí, con respecto a Netatmo, contento, ao final contento de tela, estáme a dar Ratos eh, graciosos de mirar as cousas, de comparar. Ainda que xa digo, practicidade non é que sexa moito. Un regalo caro, realmente, un regalo caro. Igual, eu que sei. Con isto de que agora tamén fago evaluación sobre o mira, paga pena. Eh, foi un regalo de reis adiantado. Non terei moita cousa dende a casa en esa noite máxica. O que decía, que non sei cando voltarei por aquí, que está a chover moitísimo, que a pinta de que vai seguir chovendo moitísimo a partir de mañán, hoxe, esto é un especie de lapsus. E como igual, xa non nos vemos ata 2021, que pasedes unhas navidades o máis seguras posibles, coidade de vos, cuidade da xente próxima que tedes, recordade que a mellor forma de demostrar cariño polas persoas que queremos e cuidalas. E igual cuidalas significa non pasar determinados días como nos gustaría con elas. E que por fin remate este 2020 no mellor xeito posible coa esperanza dun 2021 que seguro, seguro, seguro vai ser mellor. Unha perta enorme, moitas gracias por ter chegado ata aquí e ata próxima, que igual ainda este ano. Chao, chao.